Анголом, Сержголом, Анжеліка. У галереях Лувру. Частина 3, розділ 28. «Я думаю, нам тут краще не затримуватись», – сказала вона маркізу Дандіжосу. «Так-так, пані, їдьте скоріше», – наполягав воротар. «Потрібно вирішити ще куди. Утім, у мене в Парижі є сестра. Щоправда, адреси я не знаю, але її чоловік метр Фалло, королівський прокурор. Мені пригадується, після одруження він носить ім'я Фалло де Сансе». Вирушимо до палацу правосуддя, і там уже, напевно, все дізнаємось. Янжеліка зі своєю свитою знову рушила в дорогу вулицями Парижа. Але тепер вона вже не дивилася по сторонам місто, яке зустріло її так вороже, більше не цікавило її. Флоримон плакав, у нього різалися зубки, і Марго марно намагалася полегшити його страждання, втираючи йому в ясна зілля з меду та кропу. Вони, зрештою, дізналися адресу королівського прокурора, який, як і більшість суддівських чиновників, що жив неподалік Палацу правосуддя на острові Сіті в парафії Сен-Ландрі. Вулиця називалася вулицею пекла, і Анжеліка вважала це зловісною ознакою. Тут ще збереглися старовинні сірі будинки з гострими дахами, рідкісними вікнами, ліпними прикрасами та водостічними трубами з головами чудовиськ. Будинок, біля якого зупинилася карета, був не менш похмурим, ніж сусідні, хоча на кожному поверсі було по три досить високі вікна. На першому поверсі була контора, на дверях якої висіла дощечка. Метр Фалода Сансе, королівський прокурор. Не встигла Анжеліка вийти з карети, як до неї кинулися два клерки, що пусто стояли біля порога. Вони буквально приголомшили її потоком слів на якомусь незрозумілому її жаргоні. Зрештою, вона здогадалася, що вони вихваляють контору метра де Сансе, стверджуючи, що це єдине місце в Парижі, де клієнт, який бажає виграти процес, може отримати поради. «Я зовсім не з приводу судового процесу», – сказала Анжеліка. «Мені потрібна пані Фало». Розчаровані клерки вказали їй на двері ліворуч, які вели до житла прокурора. Анжеліка вдарила у двері бронзовим молотком і з хвилюванням почала чекати, коли її відчинять. Акуратно одягнена товста служниця в білому чепчику провела її перед передпокій, і майже відразу на сходах з'явилася ортанс. Вона побачила карету у вікно. Анжеліці здалося, що в першу мить сестра хотіла кинутися їй на шию, але схаменулась, і обличчя її набуло відчуженого виразу. Втім, у передпокої панувала така темрява, що сестрам навіть важко було розглянути одна одну. Вони поцілувалися досить холодно. Ортанц виглядала ще більш сухопарою та довгою, ніж раніше. Нещасна моя сестра!» – вигукнула вона. «Чому нещасна?» – спитала Анжеліка. Пані Фалло, кивнувши у бік служниці, провела Анжеліку до спальні. Це була велика кімната. Служила одночасно і вітальнею, тому що навколо ліжка з гарною пологою, вкритою, стьобаною ковдрою з жовтої камчатої тканини, стояли крісла, табурети, стільці та лавочки. Анжеліка подумала – чи не приймає її сестра гостей лежачи, як паризькі манухи. Ортанс справді колись вважалася розумною та гострою на мову дівчиною. Кольорові шибки на вікнах створювали в кімнаті напівтемряву, але оскільки на вулиці стояла спека, це виявилося навіть приємним. На плитах підлоги для аромату було розкидано пучки зеленої трави. Анжеліка з насолодою вдихнула сільський запах лук. Як у тебе добре, сказала вона Ортанс. Але сестра залишалася такою ж похмурою. Не намагайся обдурити мене своїм безтурботним виглядом, я все знаю. Що ж, тобі пощастило, а от я, зізнаюся, знаходжуся в повному невіданні, що сталося. Яка необачність з твого боку так відкрито з'явитись у центрі Парижа, сказала Ортанс, закочуючи очі до неба. Послухай, Ортанс, залиш свої гримаси. Не знаю, як твій чоловік, але я, пригадую, ніколи не могла бачити їх спокійно не заліпивши тобі ляпаса. Не краще, я розповім усе, що знаю, а потім ти розкажеш, що відомо тобі. І Анжеліка розповіла сестрі, як під час їхнього перебування в сан жен Люзі, з нагороди одруження короля граф Депейрак Зненацька зник. Дехто з друзів висловив припущення, що його схопили та відвезли до Парижа, тож вона теж приїхала до столиці. Але тут з'ясувалося, що їхній готель опечатаний, а граф, мабуть, знаходиться у Бастилії. «У такому разі», – суворо зауважила Ортанс: – «ти могла б подумати, чи не скомпрометує твоя поява тут серед білого дня королівського сановника, а ти приїхала прямо сюди». «Так, це справді дивно», – відповіла Анжеліка. «Але моєю першою думкою було шукати допомоги у рідних. Наскільки я пам'ятаю, це єдиний випадок, коли ти згадала про них. Я не сумніваюсь, що не побачила б тебе тут». Якби ти могла задирати носа у своєму новому готелі у кварталі Сен-Поль. Що ж ти не попросила притулку у блискучих друзів твого такого багатого і такого красивого чоловіка, у всіх цих принців, герцогів і маркізів, а віддала перевагу своїй появі тут, викликати неприємності на нас? Анжеліка вже готова була піднятися і піти, грюкнувши дверима. Але в цей момент їй почулося, що з вулиці долинає плач Флоремона, і вона пересилила себе. Я не обманююсь на твій рахунок, Ортанц. Як воїстину, любляча і віддана сестра, ти мене виставляєш за двері. Але зі мною мій син, якому лише рік і два місяці. Його треба викупати, переодягнути і нагодувати. А зараз вже пізно. Якщо я поїду шукати притулок, то може статися, що ми заночуємо на вулиці. Прихисти нас на одну ніч. І однієї ночі цілком достатньо, щоб поставити під загрозу добробут моєї родини. «Але хіба я маю таку скандальну репутацію?» Пані Фалло підібгала свої тонкі губи, і її живі карі очі заблищали. «І в тебе репутація не бездоганна, а вже у твого чоловіка просто жахлива!» Трагічні нотки у голосі сестри викликали в Анжеліки посмішку. «Запевняю тебе, мій чоловік – чудова людина. Ти б сама переконалася в цьому, якби познайомилася з ним. Упаси мене, Боже, я б померла від страху!» Якщо все, що мені казали, правда, то я не розумію, як ти могла стільки років прожити з ним під одним дахом, не інакше, як він зачарував тебе. І трохи подумавши, вона додала. Щоправда, у тебе з дитинства явна схильність до всяких вад. Ти сама люб'язність, Люба. А ось у тебе, вуістину, з самого дитинства явна схильність до жовчності та лихослів'я. Час від часу не легша. Тепер ти вже ображаєш мене у моїй власній хаті. «Але чому ти не хочеш мені повірити? Я ж тобі кажу, що мій чоловік потрапив до Бастилії. Якщо він у Бастилії, значить є на світі справедливість. Якщо є справедливість, то він скоро буде на волі. Ви чудово міркуєте про справедливість, пані, але дозвольте мені втрутитися», – пролунав за спиною Анджеліки статечний чоловічий голос. До кімнати зайшов чоловік. Йому було років 30, але тримався він дуже солідно. Каштанова перука облямовувала його повне ретельно виголене обличчя, на якому були написані важливість і водночас увага обличчя духовного пастиря. Голову він тримав трохи схиленою набік, як людина, яка в силу своєї професії звикла вислуховувати сповіді. За його чорним суконним костюмом, добротним, але прикрашеним лише чорним галуном і роговими гудзиками, по білосніжних скромних брижах Анжеліка здогадалася, що перед нею її зять – прокурор. Бажаючи пом'якшити його, вона присіла в реверансі. Він підійшов до неї і урочисто поцілував обидві щоки, як належить близькому родичу. «Не треба ставити під сумнів існування справедливості, пані. Справедливість є. І в ім'я її, в ім'я того, що вона існує, я даю вам притулок у своєму домі». Ортан спідскочила, наче ошпарена. «Та що з вами, Гастоне, ви зовсім збожеволіли? З першого дня нашого подружжя ви тільки й твердили мені, що ваша кар'єра для нас усе, і що вона залежить виключно від короля і від справедливості, моя Люба!» М'яко, але рішуче перервав її прокурор. «Проте вона не заважає вам ось уже кілька днів без кінця повторювати про свої побоювання, якби моя сестра не почала шукати притулку у нас». Адже те, що вам відомо про арешт її чоловіка, говорили ви, дає вам підставу припускати, що це було б для нас смертельним. Замовчіть, пані, ви змушуєте мене гірко шкодувати про те, що я розголосив, якщо можна так сказати, професійну таємницю, повідавши вам щось пізно, невипадково. Анжеліка вирішила поступитися своїм самолюбством. Ви щось дізналися? О, добродію, благаю, розкажіть мені. Ось уже кілька днів я перебуваю в повному незнанні. Пані, я не посилатимуся ні на те, що зобов'язаний зберігати службову таємницю, ні розсипатися в увтіхах. Зізнаюся вам одразу, що мої відомості, на жаль, дуже мізерні. Я дізнався про арешт месира Депайрака з офіційних джерел у палаці правосуддя. і не приховую, був дуже вражений. Ось чому я вас прошу у ваших власних інтересах, і в інтересах вашого чоловіка до певного часу ніде не посилатися на те, що я вам повідомлю. Втім, повторюю, мої відомості дуже мізерні. Так ось, ваш чоловік був заарештований за королівським указом третьої категорії про ув'язнення без суду та слідства, тобто за так званим королівським листом. Обвинуваченого чиновника чи дворянина король цим листом запрошує вирушити таємно, але вільно, Очі у супроводі королівського емісара, у вказане йому місце. Щодо вашого чоловіка, то він спершу був запроваджений у Форлевек, а потім за наказом, підписаним канцлером Сег'є, його перевели до Бастилії. Дякую вам! Ви підтвердили ті загалом заспокійливі відомості, які я мала. Багато знатних дворян були ув'язнені в Бастилію, але потім виправдані і випущені на волю як тільки вдавалося викрити наклеп, через який вони потрапили туди. «Я бачу з тих жінок, що вміють володіти собою», – сказав метр Фалло, схвально киваючи головою. «Але мені б не хотілося вводити вас в оману», – стверджуючи, ніби все з легкістю владнається. Бо я дізнався також, що у наказі про арешт, підписаний королем, було застережено, що будь тюремну книгу не було занесено ні ім'я ув'язненого, ні злочин, у якому він звинувачується. Мабуть, король не бажає зневажати одного зі своїх вірних підданих, перш ніж сам не розбереться, в чому його вина. Він хоче мати можливість без розголосу виправдати, або ж забути. Як це забути? перепитала Анжеліка, і тремтіння пробігло в неї по спині. У в'язницях нудиться багато людей, про яких забули, промовив метр Фалло, примружуючи очі і спрямувавши погляд у далечінь. Зовсім забули Наче вони вже померли. Звичайно, те, що він в Бастилії саме по собі не є ганьбою, це в'язниця для знатних людей, і в ній побувало чимало принців крові, що аж ніяк не принизило їх. Однак, я хочу звернути на це вашу увагу. Безіменний, ув'язнений та ще й в одиночній камері справа надзвичайно серйозна. Деякий час Анжеліка мовчала. Вона раптом відчула страшну втому, страшенний голод. А може жах? Вона звела очі на прокурора, сподіваючись знайти в ньому союзника. Якщо вже ви такі добрі, пане, що ввели мене в курс справи, то порадьте, що мені робити. Ще раз повторюю, пані, справа не в доброті, а у справедливості. Саме це почуття спонукало мене дати вам притулок під моїм дахом, а ось за порадою я направлю вас до іншого законника. Я боюся, як моє втручання у вашу справу не послужило приводом для звинувачення мене в упередженості, зацікавленості, хоча досі і між нашими сім'ями, по суті, не було спорідненої близькості. Ортанс, яка на силу стримувала себе, перескливим голосом, так вона кричала в дитинстві, втрутилася в розмову. Саме так, поки в неї були замки та гроші її кульгавого чоловіка, вона нами не цікавилася. Адже ви самі прекрасно розумієте, що грав депирак, він же був радником Тулузького парламенту, напевно міг би допомогти вашому просуванню по службі зарекомендувавши вас паризьким сановникам із Палацу Правосуддя. «Жофрей майже не мав зв'язків у столиці», – сказала Анжеліка. «Ну, звичайно», – з іронією помітила сестра. «Лише такі незначні знайомства, як намісник Лангедока та Беарна, як кардинал Мазаріні, королева мати та її син Король. Ти перебільшуєш». Але хіба ви не були запрошені на весілля короля?» Нічого не відповівши, Анжеліка вийшла з вітальні. Ця суперечка може продовжуватися до нескінченності. Раз чоловік Ортан спогодився дати їм притулок, треба принести сюди флоремона. Спускаючись сходами, Анжеліка спіймала себе на тому, що усміхається. Як швидко вони посварилися, зовсім як у дитинстві. Отже, Монтелу живий. Краще відтягти одне одного за волосся, ніж триматися відчужено. Вона вийшла на двір. Франсуа Біне сидів на підніжці карети зі сплячим флоремоном на руках. Молодий цирульник сказав, що бачачи, як страждає малюк, він дав йому ліки власного виготовлення – суміш опію і тертої м'яти, яке в нього виявилося при собі. Адже, як і всі люди його професії, він був ще трошки і аптекарем, та хірургом. Анжеліка подякувала йому. Потім вона запитала, куди поділися Марго і нянька Флоремона. Їй відповіли, що Марго, змарнівши довгим очікуванням, спокусилася лазнею, в яку зазивав слуга банщика – співаючи на всю вулицю нехитру пісеньку. За прикладом Святої Жанни, мийтеся, пані, тільки в лазні. До нас швидше поспішайте в гості, попарити ваші кістки. Як і всі гугеноти. Марго була дуже охайною, і Анжеліка заохочувала її пристрасть. Як теж не проти наслідувати приклад Святої Жанни, зітхнула Анжеліка. Лакеї та обидва кучери, сидячи в тіні воза, їли в ялену рибу, оскільки була п'ятниця, і запивали її легким вином. Анжеліка з сумом подивилася на свою пропилену сукню, на забруднене, перемазане медом до самих брів обличчя Флорімона. Який жалюгідний вигляд у сім'ї графа. Але дружині незаможного прокурора все це, мабуть, здалося розкішним, оскільки ортанс, що спустилася слідом за Анжелікою, злісно посміхнулася. «Так, моя Люба, хоч ти й плачешся, що змушена будеш ночувати на вулиці». «Але, як я бачу, справи твої не такі вже й погані. Карета, віз, шість коней, чоловік п'ять слуг та ще дві служниці, які ходять у лазню. У мене є ліжко. Може сказати, щоб його підняли нагору?» – спитала Анжеліка. «Не потрібно. У нас є, на що тебе вкласти. Але всю твою челядь мені подіти нема куди. Може, в мансарді в тебе знайдеться місце для Марго та няні, а слугам я дам грошей на шинок». Відібгавши губи Ортанц, з обуренням дивилася на цих слуг жителів Півдня, які вважали, що заради дружини прокурора нема чого порушувати свій обід, і продовжували закушувати, розглядаючи її пекучими очима. «Знаєш, твої слуги сильно скидаються на розбійників», промовила вона приглушеним голосом. «Ти наділяєш їх перевагами, яких вони не мають. Їх можна дорікнути лише в одному. Вони люблять поспати на сонечку». Анжеліку провели в велику кімнату на третьому поверсі, і вона відчула справжнє блаженство, коли сіла в балію і освіщилася прохолодною водою. Вона навіть вимила голову і з гріхом на причесалася, дивлячись у металеве дзеркальце, що висить над каміном. Кімната була похмура, обставлена потворними меблями, але було все необхідне. У ліжечку на чистих простирадлах лежав флоримон, який завдяки зіллям цирульника все ще спав. Трохи підрум'янивши щоки, вона підозрювала, що зять не любить жінок, які сильно рум'яняться, Анжеліка почала роздумувати, яке ж плаття їй дягнути. Навіть найскромніше здасться надто шатним у порівнянні з туалетом бідолахи Ортанс, Сірий суконний корсаж якої був прикрашений лише кількома бантиками та оксамитовою стрічкою. Анжеліка зупинила свій вибір на домашній сукні кавового кольору з досить скромною золотою вишивкою а замість тонкої мережевної палерини накинула на плечі чорну атласну хустку. Вона вже закінчувала свій туалет, коли, вибачаючись за запізнення, з'явилася Марго. Покоївка вправними рухами красиво уклала волосся своєї пані, зробивши її звичайну зачіску, і, не отримавшись, надушила її. «Не перестарайся, я не повинна виглядати надто шатною. Мені треба вселити довіру в мого зятя-прокурора, на жаль». Стільки знатних сеньорів було біля ваших ніг, а тепер ви повинні думати, як спокусити якогось прокурора. Їхню розмову перервав пронизливий крик, що долинув знизу. Вони вибігли на сходовий майданчик. На першому поверсі несамовито кричала жінка. Анжеліка швидко збігла вниз і в передпокої побачила своїх слух. З дивовижним виглядом вони тіснилися на порозі. Крики тривали, але тепер вони звучали якось глухо і виходили, здавалося, з високої скрині під червоне дерево, яке прикрашало передню. Ортан, що прибігла на крик, відкинула кришку скрині і витягла звідти товсту служницю, ту саму, яка впустила Анжеліку в дім, і двох дітлахів восьми і чотирьох років, які вчепилися в її спідницю. Пані Фалло спочатку відважила товсту сіляпаса, а вже потім запитала, що з нею трапилося. «Там, там!» Волала служниця, показуючи пальцем у бік дверей. Анжеліка подивилася туди і побачила бідолагу Куасіба. Він з ніяковіло ховався за спинами слух. Побачивши мавра, ортанс мимоволі здригнулася. Але взяла себе в руки і сухо сказала. Ну і що? Це чорношкірий мавр і нічого кричати. Хіба ви ніколи не бачили маврів? Ні-ні-ні, пані. У Парижі немає людини, яка б не бачила мавра. Відразу видно – село. Ви просто дурниця. І, підійшовши до Анжеліки, вона тихо сказала крізь зуби. «Вітаю, Люба! Ти зуміла переполошити весь мій будинок. Навіть привезла дикуна за Можливо, служниця негайно втече від мене. А мені варто було таких праць її знайти. «Коасіба!» – покликала Анжеліка. «Ці діти та дівчина бояться тебе. Покажи їм, як ти вмієш веселити людей». «Топре, коспотине!» Одним стрибком Мавр виявився на середині передпокою. Служниця знову заволала і з жахом пригорнулася до стіни, ніби намагаючись втиснутися у неї. Але коясіба, зробивши кілька сальто, дістав із кишені різнокольорові кульки і з вражаючою спритністю взявся ними жонглювати. Нещодавнє поранення здавалося, ані трохи йому не заважало. Коли діти посміхнулися, Мавр узяв у джованні гітару, Сів на підлогу, скрестивши ноги, і почав співати м'яким приглушеним голосом. Анжеліка підійшла до своїх слуг. «Я дам вам грошей, щоб ви могли ночувати і харчуватися в шинку», – сказала вона. Кучер, який правив каретою, вийшов уперед, і, смикаючи свого капелюха із червоним пером, неодмінне доповнення до розкішної лівреї лакеїв графа Депейрака промовив. Вибачте, пані, але ми хотіли попросити вас виплатити нам всю платню. Адже ми у Парижі, а Париж потребує великих витрат. Повагавшись трохи, Анжеліка вирішила виконати прохання слуг, вона веліла Марго принести скриньку і видала кожному, що належить. Слуги подякували та попрощалися. Джованні сказав, що завтра прийде, щоб отримати розпорядження пані графині. Інші пішли мовчки. Вони були вже у дверях. Коли Марго зі сходів крикнула їм щось на лангедокській говірці, але вони нічого не відповіли. «Що ти сказала їм?» – задумливо спитала Анжеліка. «Сказала, якщо вони не прийдуть завтра, господар наведе на них псування». «Ти думаєш, вони не повернуться?» «Боюся, що так». Анжеліка втомлено провела рукою по лобі. «Не треба було говорити Марго, що господар наведе на них псування. Їх ці слова навряд чи налякають, а нам завдадуть шкоди». «Візьми скриньку, віднеси в мою кімнату і подбай про кашку для флоремона, щоб він міг поїсти, коли прокинеться». «Пані!» – пролунав тоненький голосок поряд з Анжелікою. «Тато просив передати вам, що вечеря подана, і ми на вас чекаємо в їдальні, щоб разом прочитати молитву». Це був той самий восьмирічний хлопчик, який ховався в скрині. «Ти більше не боїшся, кого спитала вона. «Ні, пані, я дуже радий, що познайомився з Мавром». Всі мої друзі будуть мені заздрити. Як тебе звати? Мартен. У їдальні відчинили вікна, щоб було світліше, і не довелося б запалювати свічки. Над дахами виднілося чисте рожеве від заходу сонця небо. Саме в цей час у церквах почали дзвонити до вечірньої молитви. Величний передзвін великих дзвонів ближньої церкви виділявся на тлі інших і, здавалося, забирав вдалену молитву самого міста. «У вашій церкві чудові дзвони», – зауважила Анжеліка, щоб порушити напружене мовчання, яке настало після того, як усі, прочитавши молитву, сіли за стіл. «Наша парафіяльна церква Сен-Ландрі», – сказав Метр Шалло. «А це дзвони собору Паризької Богоматері. Він зовсім поряд. Якщо виглянути у вікно, то можна побачити дві його високі вежі та шпиль апсиди». На протилежному кінці столу з ученим виглядом сидів старий, дядько прокурора, колишній магістрат. На початку вечері він та його племінник діловито кинули у свої склянки по шматочку рогу нарвала. Це нагадало Анжеліці, що вона забула цього ранку прийняти пастилку отрути, до якої Жофрей де Пейрак хотів привчити її. Служниця принесла суп. Біла накрохмалена скатертина ще зберігала рівні квадратні складки від праски. Столове срібло було досить гарне. Але вилками в родині Фалло не користувалися, вони взагалі були ще мало поширені. Анжеліка звикла до веделки в будинку Жофрея, і вона згадала, як ніяково відчувала себе в день свого весілля в Тулузі, коли в неї в руках опинилися ці маленькі вилки. Подали кілька страв з риби, яєць та молочних продуктів. Анжеліка запідозрила, що два чи три з них були приготовлені в сусідній харчівні, куди сестра послала слух, щоб поповнити меню. Тільки, будь ласка, нічого в хаті не міняй через мене, попросила Анжеліка. Ти, мабуть, уявляєш, що родина прокурора харчується тільки житньою кашею та супом із капусти, отруйно відповіла Ортанс. Цього вечора, незважаючи на втому, Анжеліка довго не могла заснути. Вона прислухалася до того, що доноситься з вузьких, сирих вулиць шуму незнайомого міста. Пройшов маленький торговець вафельними трубочками, постукуючи гральними Кістками. Нероби, які засиджувалися до пізна, зазивали його до себе, сподіваючись виграти кошик трубочок. Трохи згодом Анжеліка почула, як Глашатай вигукував імена померлих. «Слухайте всі сплячі, моліться, богові, запокійних!» Анжеліка здригнулася і уткнулася обличчям у подушку. Як їй бракувало зараз поряд Жофрея? Як їй бракувало його веселих жартів, дотепності, його чудесного голосу, його лагідних рук. Коли вони зустрінуться, о, яке це буде щастя! Вона замре в його обіймах і нехай він цілує її, нехай притискає до себе ще міцніше. Вона заснула, міцно обійнявши подушку в грубій полотняній наволочці, що пахне лавандою.